Los Angeles-től észak-keletre. Csütörtök, kilenc óra, tíz perc. Ébredjen már fel! Hallja, Jessica! Hagyjon még! Már kilenc óra is elmúlt. Nem érdekel. Nem! – Nem. Na, mit csinál? Hagyjon békén. Hova viszi a takarómat? – Sajnálom. – Ne, pukkadjon meg. Jessica mogorván kinyitotta a szemét, aztán döbbenten felkiáltott. Hé, hey, hol vagyok? – Az ágyban. – De hát, én a fotelban aludtam el, mellesleg ruhában és nem pizsamában. – Most dicsér vagy, szemrehányást tesz? – Spider, maga levet engem. – Nyugi, a fehér nem üt magán hagyta. – – És maga is itt aludt velem? – Igen, de ne aggódjon, nem erőszakoltam meg. És ahogy emlékszem, maga se engem. – Micsoda pofátlan alak? – Micsoda buta kis tyúk. Ahelyett, hogy megköszönni, amiért kényelmesen befészkeltem a saját ágyamban, míg szemrehányást tesz. – Oké, okay, igaza van. – A ruhája egyébként ott van a szekrényben. – És az zuhany? – Az ott, ahol tegnap. Uh – Aha. -huh. Jessica a szekrényhez botorkált, kivette a ruháit, aztán elvánszorgott a zuhanyozóba. Egész hidegre állította a vízcsapot, majd levetkőzött és belibent a fülkébe. A frissítő vízsugarak egy pillanat alatt kiverték belőle az álmosságot. Mire végzett, erősnek és tetrekésznek érezte magát. És éhesnek. Farkasként szimatolva nyomult be a konyhába, ahol Spider addigra már javában serénykedett. Valamit sütött és az illata olyan jó volt, hogy a lánynak összefutott a nyál a szájában. Mikor eszünk? kérdezte Mohon. Spider ránézett és elvigyorodott, Amikor a nagysága óhajtja. Jó lesz azonnal is. Rögtön sejtettem. A férfi leemelte a serpenyőt a tűzhelyről és tálalt. Aztán előbb bekapcsolta a rádiót, majd helyet foglalt a asztal mellett, és intett a lánynak, hogy ő is üljön le. Jessica lehuppant a székre, maga elé húzta a tányérját. Aztán csodálkozva körülnézett. Kenyér nincs, csak kétszer sűlt. Fúj, akkor is csak az van. Jessica beletörődően megvonta a vállát, és kihalászott egy kétszer az asztal közepén heverő papírzacskóból. Szótlanult magukba mélyedve ettek. Közben a lány loppa spiderre sandított Mit néz? – kérdezte a férfi, amikor Jessica már vagy ötötször pislantott felé. – Az arcát? – Megértem. Szerintem is gyönyörű. Ki mondta, hogy azért nézem, mert tetszik? Hát. Azon csodálkozom, ha nincs rajta seb. Ez látja engem is meglepett. Először azt hittem, hogy a csoda doktorként lemosom magamról a forradásokat. De aztán rájöttem, hogy azért volt olyan véres a képen, mert a homlokomnál éppen a hajam alatt eltalálta egy üvegszilány, és ahogy össze-vissza ugráltam, a vér rácsorgott az arcomra. Aha. Ismét hallgatásba burkolóztak. A közöttük feszülő csendet csak a rádióból felcsendülő régi, Louis Armstrong szám oldotta valamelyest. Jessica lassan belefeledkezett a dalhallgatásába és észre sem vette, hogy egész felsőt a zene ütemére imbolyog. Csak akkor ezzent fel, amikor a stúdiós lekeverte a zenét, és a hírolvasót kapcsolta adásba. A szemtelen hangú bariton a következőket búgta az éterbe. Mint a reggeli híradásunkban már beszámoltunk róla, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz az őrült kommandós, valamint női tettes után. Az eset pikantériája, hogy ez utóbbi Jessica Foster, a Los Angeles New York Times egyik jó nevű munkatársa. A nemrég kapott rendőrségi tájékoztatás szerint eddig annyit sikerült megállapítani, hogy Jessica Foster egy étteremben lezajlott vitát követően lelőtte kollégáját a szintén újságíró Ted majd nyomában néhány őt üldöző szemtanúval előbb egy barátjához sietett, onnan pedig a férfival együtt a lakására. A szemtanúk itt érték utol őket, ám ekkor Jessica Foster, valamint Fred Spider, az időnként elmezavarban szenvedő, és éppen ezért a hadseregtől leszerelt volt kommandós, tüzet nyitott rájuk. Két ember a helyszínen meghalt. Az ügyben a rendőrség nagy erőkkel folytatja a nyomozást. A jellegből ítélve nem lehetetlen, hogy hamarosan bevetik a speciálisan kiképzett antiterrorista csoportot is. És most külpolitika. A mozambiki elnök kijelentette, hogy... Spider a készülékhez ugrott, lekapcsolta, aztán a lányra kiáltott. Szedje a és nyomás a kocsihoz! De hát, tegye, amit mondtam! Azzal válasz sem várva elrobogott. Mire Jessica kiért a ház elé, a férfi már az autónál volt. Éppen egy a terepszínű zsákot emelt be a csomagtartóba. Amikor meglátta a lányt, csak a fejével intett neki, hogy üljön be a kocsiba, ő pedig visszasietett a házba. Jessica kábultan behuppant a porséba, és maga elé merett. Nem értette, miféle szemtanukról beszélt a hírolvasó. Nem értette, hogy kiállíthatott olyan ostobaságokat, miszerint ő vitatkozott fentállal az étteremben, hisz nem is egy asztalnál ültek. Honnan vette a rendőrség azt a képtelenséget, hogy ő lőtte le át, meg hogy megtámadott valakit a lakásában? És azt sem értette, hogy hová készül Spider oly lóhalálába. Alig várta, hogy a férfi beüljön mellé. Amint ez megtörtént, nyomban neki szegezte az első kérdést. Spider, mi volt ez az agyvasága a rádióban? De a kérdezet nem válaszolt. Ehelyett felbőgette a motort, aztán szabadjára engedte a lóerőket, amelyek azon nyomban magukkal ragadták az autót. Néhány pillanattal később már a strádán szágoldottak. A lány azt hitte, Los Angelesig meg sem állnak. Ám a férfi alig két kilométernyi út megtétele után lelassított és befordult egy keskeny bokrokkal szegélyezett földútra. Pár másodperc múlva a sem már a bokrok fedezékében lapult méghozzá úgy, hogy utasai az őket rejtő ágak között tökéletesen kiláthattak az autópályára. Spider akkor a motort, és a lányra nézett. Most már mondhatja. Jessica értetlenül nézett vissza rá. Miért? Most mennyiben változott a helyzetünk? Nem tudja. Képzelje, nem. Miért? Maga másik rádióadót hallgatott? Mi lenne, ha fölényeskedés helyett inkább elárulná. Miért cipelt be ide a bozódba? Nem azért, amire maga gondol. Nem gondoltam semmire. Ezen sem csodálkozom. Nos, ha figyelt volna arra, amit a bájgunár hangó hapsi mondott a rádióban, akkor tudná, hogy miről van szó. És miről? Az a fickó azt mondta, nem lehetetlen, hogy hamarosan bevetik az antiterroristákat. Ez pedig azt jelenti, hogy megtudták a bázis címét. Persze nyilvánvaló volt, hogy meg fogják tudni, de azt nem gondoltam, hogy ilyen hamar. És miért lapulunk itt a bozódban? Itt akarja leélni az életét? Ha azt akarnám, akkor valami okosabb nőt hoztam volna magammal. Nagyképű disznó. Ah, mellesleg a kérdésére válaszoljak. Azért kellett besúrrannunk ide, mert az úton hamarosan megjelennek a rendőrség és az antiterrorista csoport járgányai. A rendőrség valószínűleg tudja, milyen kocsin van. Ha tehát szembe megyek velük az úton, az igen károsan hathat az egészségünkre. Tudja, mérgezés meg ilyesmi. Hát, mondani akart valami? Csak azt, hogy nagyképűnek nagyképű. – De nem buta. – Az is valami. De ha maga is kérdezget, akkor én sem akarok adósa lenni. – Nos! – Tudja, nem megy a fejembe ez a rádióban, hallott duma. Persze világos a gyökörség az egész, de valamit nem értek. A rendőrség, legalábbis a bájgunár szerint azt állította, hogy maga lelőtte fent. Aztán később a lakásban is tüzet a fegyvertelen szemtanukra. – Addig oké, okay, hogy a szemtanuk hazudnak, de… A fegyver... Mi van vele? Az, hogy a maga fegyveréből nem lőtt senki. Mellesleg gondolom magának valami kis játékpisztolja van, és... Ebben téved? Egy 38-as Smith van. Egy micsoda? Egy 38-as Smith Wesson. Méghozzá a hat hüvelyes hosszúságú. Úristen, megáll az eszem. Mondja, mi arossebbnek kell magának egy ágyú. Meg se tudja tartani. Nem értem, miért húzza fel úd magát. Nem érti? Akkor megmondom, annál az ürgénél, aki a maga lakásában rám nőtt, szintén egy 38-as volt. Honnan tudja, ha egyszer tök sötét volt? Onnan, hogy az egész életemet fegyverek között töltöttem. Ebből éltem, ha még nem mondtam volna, maga szerencsétlen. Még, még mindig nem értem. Na ide figyeljen. Magát végigüldözték a városon ezek a szemétládák, aztán miután velem együtt meglépett, elmentek a lakására, és lesben álltak de közben lehetett elég idejük arra, hogy körülnézzenek. Valószínűleg megtalálták a maga pisztolyát. És azzal lőttek magára? Egy francot. Rám valószínűleg az a fickó lőtt, aki fentállal is végzett. Én viszont kinyírtam az űrgét, aztán elhúztam a csíkot. Viszont azok ketten, akik a Fordban várakoztak, megtalálták a hullákat és a pisztolyokat is. A pisztolyokat eltették, és kiagyalták azt a szép kis mesét, miszerint látták, amint maga lelövi fentált a 38-assal, aztán azt is látták, vagy vallották, amint rálő a szemtanukra, szintén a 38-assal. Erre nyilván jöttek a balisztikai szakértők, megvizsgálták a lövedékeket, és persze megállapították, hogy mind a fentál életét kioltó golyó vagy golyók, mint pedig a maga lakásában kilőttek, egy és ugyanazon fegyverből származna. De hát, az nem az én fegyverem volt. Ez igaz, de a maga fegyvere eltűnt, tehát a dolog nem bizonyítható. Ez borzalmas. – Aha. – És most mit csinálunk? – Most itt ülünk a kocsiban, és megvárjuk, amíg a ránkvadászók elhúznak előttünk. Azután bemegyünk a városba, és a tegnap este megbeszéltek szerint cselekszünk. Én elmegyek fent lakására, és körülnézek, maga meg Belibeg Texonhoz. A nevét most már jobb, ha elfelejti, és valami másikat talál ki helyette. – És ha elkérik a sajtó igazolványomat? – Hogyan már? Rámosoljuk az illetőre, és kész. – Gondolja, hogy ez elég? – Hát, nincs éppen csúnya mosolya. – Csak nem most akar udvarolni. – Eszemágában sincs, de ami igaz, az igaz. – És ha rámosolygok a hapsira, és az ezek után is kéri az igazolványomat? – Akkor tökörúgja, vagy mit tudom én, találjon ki valamit. – Könnyű azt mondani. – Aha. spider bosszantotta Jessica viselkedése. – Egyszerűen nem értette, hogy okozhat gondot valakinek az, hogy bejusson egy épületbe, egy lakásba vagy egy irodába. Aztán hirtelen rádöbbent, hogy a mellette ülő nem antiterrorista, aki a behatolás ezerféle módját gyakorolja nap, mint nap. És nem is CFG-s, akit az összes dzsungelharcos és kommandós trükkön kívül még arra is kiképeztek, hogy bármilyen helyzethez azonnal alkalmazkodva, kitűnő színészként játszön el bármilyen az akciója végrehajtását megkönnyítő szerepet. Bár épp el akart sorolni néhányat az egyszerű behatolási módok közül, amikor feltűnt a gépkocsi oszló. Spider becsukta szólásra nyíló száját, és újjával a közeledők felé mutatott. Aztán összehúzott szemmel figyelte, amint elhalad előttük a konvoj. Az élen három rendőrségi jármű haladt, mögöttük egy jeep, aztán két teherautó. A sor végén pedig még egy jeep, valamennyi komor komortekintetű férfiakkar teleszorva. – Ezek mind értünk jönnek? – hitetlenkedett Jessica. Nem jönnek, hanem mennek. Vidulodott el Spider, majd hozzátette. Ami pedig a létszámokat illeti, látszik, hogy semmit sem akarnak kockáztatni. Persze megértem őket, hiszen úgy tudják, egy bedillizett kommandóst kell ártalmatlanná tenniük. Az ilyesmi pedig általában nem trífa dolog. Pláne, ha az őrült, hogy még egy 38-assal felszerelt fúria is társul. De vicces. Nekem igen mert én tudom, hogy magának a jól felvágott nyelvén kívül nincs más fegyvere, de nekit. Nyugodjon meg, az ő számukra maga is ugyanolyan célpont, mint én. És így el igazuk van. Már nem egy antiterrorista halt meg azért, mert elhitte, hogy akit üldöz vagy igazoltat, az valójában egy szegény, szerencsétlen, végtelen nő. Spider elhallgatott, beindította a motot, aztán kikormányozta a porsét a bokrok közül, és rákanyarodott a strádára. Csak akkor szólalt meg ismét, amikor már kényelmes sebességgel suhantak a város felé. Ha beszéltek Texonnal, akkor taxizon el Calvar City-be, és csücsüljön be a Venezia étterembe, lehetőleg az emeletre. Én is oda megyek. Oké. Okay. Ja, és még valami. Írja fel nekem Fentá címét. Van papírja? Jó lesz a térkép széle is. Spider előhúzott egy Los Angeles autótérképe feliratú füzetet az ülés alól. Odatta a lánynak, aki ráférkantotta a borítólapra kollégája lakcímét, majd visszaadta füzetet a férfinak. Ezután már nem sokat beszéltek, szinte teljes némaságban tették meg a városba vezető út hátra lévő részét. Amikor beértek visztára, Spider kitette a lányt a kocsiból, és visszafordult Beverly Hills felé. Amiatt nem aggódott, hogy a rendőrség valószínűleg körözi a porsét, hiszen egy ilyen óriási metropoliszban, mint Los Angeles, az ilyesmire úgysem tudnak figyelni a zsarok. Kényelmesen, ráérősen vezetett. Még arra is szakított magának időt, hogy megfigyelje a kirakatokat nézegető, miniszoknyás csini babákat. Ezek tudják, mitől döglik a légy. Rövidebb szoknya, mélyebb dekoltás, és már is nyitva áll az út az érvényesülés felé. Hiába, ez a különbség a férfiak és a nők között. A férfi meggebehet, még elér valamit az életben. A nőnek elég, ha egy párszor szétteszi a lábát. De hát, ez van. Hirtelen ráeszmélt, hogy hülyeségeken gondolkodik. Még csak azt hiányzik, hogy egy nevetséges közlekedési baleset miatt dobja fel a talpát. Dühösen elfordította a fejét a járdáról és az útra koncentrált. Nem sokára megérkezett arra a környékre, ahol Fentán lakott. Tudta, nem mehet tovább a porséval, hiszen nem lehetetlen, hogy a lakást figyeli a rendőrség. Oda csorgott a járda mellé, leállította a motort, aztán felkészült az előtte álló feladatra. Legelőször a 45-öst vizsgálta át. Bár nem állt szándékába tűzpárbarba bocsátkozni a rendőrséggel, de tudta, alkalomattán igencsak riasztó hatású lehet, ha egy őt üldöző túlbuzgó a füle mellé Miután a pisztolyt és a tárakat rendben találta, a magával hozott terepszínű zsákból apró, henger alakú dobozokat szedett elő. Ezek úgynevezett hang- és fénygránátok voltak, amelyek azt a célt szolgálták, hogy adott esetben az ellenfelet időlegesen megvakítsák, megsüketítsék. Spider három-három dobozkát az ülésre helyezett, a többit gondosan visszatette a zsákba. Ezután egy erős, sötét két húzott elő a csomagból. Tisztában volt vele, hogy igencsak izzadni fog benne. A tegnapi hűvös idő után a meleg szinte rázuhant a városra. De mégsem tehetett mást, fel kellett vennie. Már csak azért is, mert a ruhadarabban rafináltal elhelyezett zsebek tömkelegét alakította ki, amelyekbe könnyűszerrel elhelyezhette a terepszínű tartalmának csak nem a felét. Másrészt mégsem szíjazhatta rá a 45-ös tokját a pólójára, úgyhogy semmi se takarja el a fegyvert. mert kis év furcsán festett volna vele az utcán. Felvette a zsekit. A szükséges felszereléseket egy álcoolt készlettel kiegészítve, gondosan elhelyezte a zsebekben. Aztán kiszállt a kocsiból, és elindult. Lassan, ráérősen lépegetett. Két kezét zsebre dugta, arcára pedig méla unalma terültetett. Közben a szemes feszülten feszültem figyelt minden házat, minden ablakot, minden járókelőt. Semmi sem került el a figyelmét, még a kenyérhíjön civakodó galambok sem. Az agya, mint valami roppant precíz számítógép dolgozta fel a külvilágból jövő információkat. De semmi gyanúsat nem talált. Amikor odaért a hat bérházhoz, amelyben fent áll lakott, oly magabiztossággal fordult be a kapun, mintha évek óta ott lakna. A lépcsőházban futó pillantást vetett a névtábla jegyzékre, hogy ha az újságíró lakásánál rendőrök bebotlik, tudjon mondani egy nevet, akit keres, aztán nekivágott a lépcsőnek. Pillanatok alatt felért a második emeletre. A lakás lepecsételve, előtte nem áposztoló rendőr, a folyosó kihalt. Eddig oké. Okay. Az ajtóhoz lépett, a Jacké ebből előhúzta az állcsot, és már nyomult is be a lakásba. Előbb gondosan visszazárta az ajtót, aztán munkához látott. Módszeresen, aprólékosan kutatta át az egyes helyiségeket, semmiről sem feledkezett meg. Körülbelül egy óra alatt végzett, anélkül, hogy bármi érdemlegeset talált volna. Csalódottan hagyta abba. Ezek szerint az egyetlen ember, aki segíthet Martin hol kiderítésén, az Texon. Kár volt Jessica oda küldeni, az a szemétláda túl kemény dióalánynak. De most már mindegy. Az ajtóhoz lépett, kinyitotta, kisiklott a folyosóra és visszapattintotta az árat. Aztán indult volna lefelé. Ám ebben a pillanatban óvatos léptek-koppantak a lépcsőn. Spider azonnal döntött. Könnyű puha edzőcipőjében hangtalanul súrrant fel a következő emeletre. Ott lekuporodott és feszülten fülelve várta, hová igyekeznek az érkezettek. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan matatázzalja hallatszott az újságíró ajtaja felől, majd kattant az zár. Aha, tehát ezek is fent állhatszettek. Nyilván ők is szét akarnak nézni hogy nem hagyott-e szerencsétlen valami feljegyzést. No, lássuk, csak kik is lehetnek. A rendőrök semmiképpen sem, hiszen azok nem a lépcsőn lopakodtak volna fel, és ők már egyébként is átnéztették a lakást. Tehát a váratlan látogatók vagy Fentál kollégái, akik valamilyen útamódon kiszimatolták, miután kutathatott volt kollégájuk, vagy Fentál gyilkosai, akik az újságíró által összegyűjtött bizonyítékok után sóvárognak. Vajon melyik a kettő közül? Hoppá! Fentál kollégái nem lehetnek, hiszen Jessica szerint Fentál görcsösen titkolta mindenki elől a nesztorit, és a gengszterekkel történt találkozóra is csak a lányt hívta el. Akkor viszont a lakásban kutatók Fentál gyilkosai, vagy legalábbis annak a bandának a tagjai, akik végeztek a férfival. És akik Martinnal is végezni fognak, ha már nem lesz rá szükségük. Spider érezte, hogy felézzik benne a harag, de nyugalmat erőltetett magára, mert tudta, hogy most hideg fejjel megfontoltan kell cselekednie. Igaz, lelőhetné a két fickót, de nem sokat érne vele. Neki nem hullákra van szüksége, hanem arra, hogy megtalálja Martint, még mielőtt ezek a tetüládák kizsarolják belőle a mérget. Tehát egyelőre életben hagyja a két szarházit. Hangtalanul lesietett a lépcsőn. A kapunk kilépve e szemvillanással felmérte a túloldalon parkoló utasok nélküli Nisztán. Kényelmesen elsétált a sarokig, és befordult a kereszt utcába. Itt aztán spint bekezdte. Alig két perccel később már a Porsénél volt. Izgatottan szinte vadul rántotta föl a csomagtartó tetejét, és belekotort a terepszínű zsákba. Egy pillanattal később már a kezében tartotta a két asztali öngyűjtó nagyságú négyszögletes dobozt. Rövid gondolkodás után az egyiket letette a vezető melletti ülésre, a másikat pedig az arc elé tartotta, és benyomott rajta egy parányi gombot. Válaszként gyufafejnyi piros lámpa kezdett villogni a dobozka oldalán. Elégedetten elvigyorodott. A dobozkát a Jacki egyik zsebébe sűlyeztette, és útnak indult. Nehezére esett, nyugodt, lassú léptekkel haladnia, de nem akart feltűnést kelteni. Még csak az hiányozna, hogy valamilyen ráérős öregasszony aki egész nap az utcát bámulja, jó indulatúan figyelmeztesse a fentán lakásában kutatókat, hogy egy férfi valami kis dobozkát rakott a kocsijukra. Amikor odaért a Nissan mellé, látszólag véletlenül a cipőjére pillantott, aztán felcsóválva féltéldre ereszkedett, és hozzálátott, hogy megigazítsa a meglazult cipőfűzőt. Közben a szemes arkából lopva körül sandított. Sehol senki. Akkor nyomás. Talán egy másodpercig se tartott az egész. Mindössze annyit tett, hogy előrántotta a zseki zsebéből a dobozkát, és az oldalán lévő mágnessel a Nissan alvázára tapasztotta. Aztán már nyugodtan igazgathatta a fűzőjét. Felállt, még egyszer körülnézett, továbbindult. Az első sarkon befordulva aztán ismét őrült futásba kezdett. Lihegve esett a porséba, és azonnal indított. Egész a Nissan melletti kereszt utcáig hajtott. Ott megállt, kiszállt, a sarokhozosomba kikandikált. A Nissan üres volt, az utca kihalt. Nincs mit tenni, várni kell. Elégedetten dőlt neki a falnak, és dúdolni kezdett valami régi jazzmelódiát. Közben arra gondolt, hogy hál' Istennek csak előrébb jutnak a nyomozásban hiszen Nissanra tapasztott parányi jeladó segítségével minden feltűnés nélkül akár több saroknyi távolságból is követni tudja a fentáll lakásán kutatókat, akik elvezethetik valami főnökükhöz. És annak a főnöknek már tudnia kell, hogy hol van Martin. Persze mielőtt megpróbálkozna egy ilyen elég kétes kimenetelő rajtaütéssel, előbb beszélnie kell jessicával Hát, ha neki sikerült minden különösebb erőszak nélkül kiszednie Texonból a szükséges információkat. Most már elég, ha követi a két szarházit. Aztán ők letanyáznak valahol, akkor ő elmegy Venicidba és beszél Jessicával. Újra dúdolni kezdett, ezúttal a St. Louis Blues-t. Csak akkor hagyta abba, mikor a szemközti ház ajtaján két öltönyös férfi lépett ki és a niszállhoz sétált. Az arcukról világosan le lehetett olvasni, hogy nem találtak semmit. Mogorván préselődtek az autóba, a jármű kifarult a járda mellől és elindult. Spider a porséhoz nyargalt, beugrott, bekapcsolta a dobozka oldalán lévő kapcsoló. A szerkezet éles pityegéssel jelezte, hogy veszi a testvérkétől érkező jeladást. Spider elvigyorodott, beindította a motor. Nem sokára már suhantak Santa mónika felé. Spider jócskán lemaradt a nissan és azt sem zavarta, hogy néha teljesen eltűnt a szem elől, hisz a jeladó tökéletesen elég volt ahhoz, hogy a nyomában maradhasson. Csak akkor közelítette meg jobban, amikor beértek Santa monikára. Itt a Nissan letért a pikorról, elhúzott a Memorial Park mellett, majd néhány perc múlva megállt egy kis mellékutcában. Spider nem ment utánok a porséval, hanem tovább hajtott két sarkot, és onnan gyalog indult vissza. Amikor odaért, a Nissant éppen elnyelte egy földszintes kertes házgarázsa. Spider jó leszébe véste a címet, majd sarkon fordult és visszasétált a kocsijához. Beült, felírta az utcanevet és a házszámot, aztán felbögette a motort és elindult Calver City felé.